Castingfieber mit Hanni und Nani. Du lachst wie ich, und du regst. Was hier denn wir sind, honey. Ja, ja, ja, mal ja. Hey, Mädels, ja, in der ja. Zeitung steht, dass der Rummel im nächsten Monat in die Stadt kommt. Oh. Endlich mal wieder etwas Abwechslung in unserem öden Littenhof-Alltag. Manni, oh, nee. der Rummel ist doch auch immer dasselbe. Es müsste mal wieder was echt Aufregendes passieren. Oh, mhm. Hast du nicht eine Idee, Jenny? Oh, liebe Fisch, ich halte mich im Moment lieber zurück, wenn es um Streiche oder andere geheime Aktionen geht. Schade. Ja, ich muss unbedingt ein gutes Zeugnis schaffen in diesem Jahr. <lacht> Und das ist wesentlich einfacher, wenn ich nicht zusätzlich noch irgendwelche Strafarbeiten machen muss. <lacht> Na, das wäre ja wohl auch noch schöner, wenn du immer irgendwas anstellen müsstest, damit wir uns nicht langweilen. Oh ja. Elli an. Man kann ihre Nase gar nicht mehr sehen. So tief steckt sie in ihrer Zeitschrift. Von Langeweile keine Spur. Was liest du denn da Spannendes, Elli? <lacht> <lacht> keine Reaktion. Bestimmt erfährt sie gerade die neuesten Gerüchte aus der Welt der Popstars. Hat Katie Panic mal wieder eine neue Frisur? Huhu. Erde an Elli! Elli, bitte melden! Was? Was ist denn? Wer will zum Frisurt? <lacht> Niemand, Elli. Hilda hat sich nur gefragt, in was du so versunken bist. Ach so. Ich lese die neue Hurra! Wusstet ihr, dass DJ Poodle eine neue Turnschuh-Kollektion rausbringt? Oh. Oh. Nein, wirklich? Ja. Das ist ja der Wahnsinn, Elli. <lacht> also, Jenny, warum musst du dich immer über mich lustig machen? Das geht mir ja sowas von auf die Nerven. Oh. Oh, Ellie! Oh. Oh, nee. Weg nee. ist sie. Was hat sie denn nur? Manchmal ist sie echt überempfindlich, unsere liebe Cousine. <lacht> Gekränkt stürmte Ellie mit ihrer geliebten Zeitschrift aus dem Gemeinschaftsraum. Niemand nahm sie ernst. Aber sie würde es ihren Freundinnen zeigen. Sie hatte gelesen, dass die Castingshow Kometenstar noch Teilnehmer für die neue Staffel sucht. Das Vorsingen fand ganz in der Nähe des Lindenhofs statt. Sie würde heimlich daran teilnehmen und ein berühmter Popstar werden. Dann würde endlich niemand mehr über sie lachen. Aufgeregt, aber entschlossen fuhr Ellie eine Woche später mit dem Bus zu dem Club, in dem das Casting veranstaltet wurde. Sie stellte sich in die Warteschlange vor der Tür und versuchte ihre Nervosität im Zaum zu halten. Ich bin total aufgeregt. Okay. Oh. Ja, total. Ich, ich weiß auch einfach, oh oh, wie sieht die denn aus? Oh mein Gott. Okay. Also da haben wir auf jeden Fall bessere Chance. Oh, gleich bin ich an der Reihe. – Ich bin so aufgeregt. – Hoffentlich ist das meine Frisur. Warum ist denn hier weit und breit kein Spiegel? – Hä? Ein Spiegel? Hier geht es um Talent, Schätzchen. Nicht ums Aussehen. – Also, ich …– Na ja, Martha, ich würde sagen, dass das Gesamtpaket stimmen muss. – Also Stimmgewalt, gutes Aussehen und eine überzeugende Bühnenpräsenz. – Diese drei Kriterien erfülle ich mit Links. Wir bewerben uns als Trio, Millie. Da kannst du auch gerne mal in der sprechen. form sprechen. So, die Nächsten. Dein Name, bitte. Millie Exponata. Aber wir treten zu dritt auf. Das sind meine Background-Sängerin, Martha und... Background-Sängerin? Die haben sie wohl dein Gehirn zum Trocknen auf die Leine gehängt. Und seit wann nennst du dich mit Nachnamen Exponata, Millie? Wenn du denkst, dass du... Nun mal keinen Streit. Trag das mal schön unter das euch aus. Aber bitte nicht hier. Habt ihr die Einverständniserklärung eurer Eltern dabei? Na klar. Wir sind doch Profis. Äh, ah ja. Oh, ihr seid Geschwister und habt alle am selben Tag Geburtstag? Ihr seid Drillinge? Du hast es erfasst. Hm. Schön. Dann kommt mal rein. Und dann immer den Schildern nach. Komm, Martha. Viel Glück. Hm. Äh, du kannst auch gleich mit reinkommen. Dein Name? Ellie... Ellie Sullivan... Hast du auch die Einverständniserklärung deiner Eltern dabei? Ohne die darf ich dich leider nicht reinlassen. Ja, natürlich. Hier. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Danke. Wie bereits vom Türsteher angekündigt, wiesen Schilder mit Pfeilen den Weg zum Castingraum. Das Gesangstrio, das vor Elli in der Warteschlange gestanden hatte, war bereits hinter der Tür zu hören. Doch plötzlich verstummten die Stimmen und kurz darauf traten die Drillinge mit ziemlich enttäuschten Gesichtern wieder auf den Flur hinaus. Na toll. Durchgefallen. Und das nur, weil ihr die Töne im Refrain nicht lang genug gehalten habt. Na, das sagt mir ja genau die Richtige. Miss Exponata, mir doch egal. Ich mach jetzt auf Solo-Karriere. Da brauche ich mich nur noch auf mich selbst zu verlassen. Jede kämpft für sich. Du spinnst doch. Na, das, das fängt ja schon mal gut an. Der Nächste, bitte. Was oh, nimmt man für seine Karriere bloß auf sich? Es ist ein... Augen zu und durch. Nun trat Ellie auf die Jury zu, die über ihre Zukunft als berühmter Popstar entscheiden sollte. Sechs Erwachsene, unter ihnen ein Musikproduzent und die berühmte Popsängerin Silvia Planke, saßen hinter einem langen Tisch und betrachteten sie prüfend. Ähm, hallo? Also ich ich meine guten Tag. Ich heiße Ellie Sullivan und wollte so … eigentlich so … Nun mal ganz locker, Kleine. Du stehst ja hier nicht vor Gericht. Cool down, hier ist alles ganz easy. Was wolltest du uns denn vortragen? Hm? Naja, ich dachte, vielleicht könnte ich, ich … Ah, verstehe. Du hast dich noch gar nicht für einen speziellen Song entscheiden können. Das macht gar nichts. Willst du denn lieber A Cappella singen oder lieber zu einer Playback-Begleitung? Playback? -Begleitung? Playback? Was? Na, zu eine Karaoke-Lied. Hast du irgendeinen Titel, den du besonders magst? Naja, happy von Das kann ich ganz gut. Wow, ein schwieriger Titel. Respekt. Haben wir die Version auf Festplatte? Na klar, Silvia. Na, dann schnapp dir mal das Mikrofon auf dem Pult dort und leg mal los. Okay. Wir sind gespannt. It might seem crazy, but I'm about to say... <coughs> Sunshine, she's here. You can take a break. I'm my hot air balloon that could go to space. The air, I don't care. Because I'm happy. clip along if you feel like a room without a roof. Klabelong if you feel like happiness is true because I'm happy Klabelong if you know what happiness is to you because I'm happy Klabelong if you feel like that's what you want to Danke, do. danke das schon. Setz dich bitte noch kurz draußen hin. Es wird da niemand zu dir kommen. Okay. Danke Oh je, ist mir schlecht. Ich hab ja sowas von falsch gesungen. Ich glaub, dass ich niemanden davon erzählt habe. Was für eine Blamage. Die nehme ich bestimmt nicht. Bleich und nervös saß Ellie auf ihrem Stuhl vor der Tür und wartete auf das Urteil der Jury. Von ihrer anfänglichen Entschlossenheit war nach diesem misslungenen Auftritt kaum noch etwas übrig. Was haben die da drinnen bloß so lange zu besprechen? Vielleicht sollte ich mich am besten gleich vom Acker machen, bevor die mich runtermachen. Das muss ich mir nun wirklich nicht geben. So, Ellie, dann komm mal rein. Okay. Das war wirklich ein toller und charismatischer Auftritt. Gratulation. Da danke. Veralbern kann ich mich selbst. Erdur, mein Kind, das war eine mega starke Performance. Du hast uns alle mitgerissen mit deiner super Ausstrahlung. Wir sind uns einig. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du bist im Recall. Oh, es ist ja. Ich bin im Recall. Ich bin im Recaller! Oh, ich bin im Recaller! Was hast du denn plötzlich? Stimmt was nicht? Also, na ja, meine … ich meine meine Darbietung, also, also … ist so toll habe ich nun wirklich nicht gesungen und mein Englisch, also <lacht> … Nun mach dir darüber mal keine Gedanken und überlass alles uns! Du bist bei den nächsten Aufzeichnungen des Wettbewerbs dabei? Und damit ein weiteres Highlight unserer erfolgreichen Fernsehshow. Ja. Wir sehen uns dann am nächsten Dienstag. Dein Termin ist um 17.30 Uhr im Studio. Da, danke, Frau Blanke. <lacht> Und sei pünktlich. Ach, das gibt's doch nicht. Ich bin im Recall. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Oh. Als Elli schließlich wieder in den Bus saß, der sie zurück zum Lindenhof bringen sollte, kamen ihr erste Zweifel. Das sollte eine Mega-Performance gewesen sein? Nicht nur, dass sie falsch gesungen hatte. Ihr war auch immer noch übel von der Aufregung, so alleine vor wildfremden Menschen singen zu müssen. Wie sollte sie da erst einen Auftritt vor laufender Fernsehkamera durchstehen? Bleich saß sie später mit ihren Freundinnen beim Abendbrot, Und brachte keinen Bissen herunter. Lecker. Das schmeckt hier. Ellie, was ist denn los mit dir? Du hast ja noch keins gegessen. Geht's dir nicht gut? Es ist nichts, Silda. Wo warst du denn überhaupt heute Nachmittag? Mamel hat dich gesucht. Ich war. Hm? Also ich. Entschuldigt mich bitte. Belly! Oh, hey. Also jetzt ist Halli. es aber genug. Jetzt ist die schon wieder weggerannt. Ach, aber komm. Cousine übertreibt es in letzter Zeit aber wirklich mit ihrer Empfindlichkeit. Ja. Mhm. Also, ich weiß nicht, Jenny. Irgendwie sah sie aus, als wäre ihr übel. Findet mhm. ihr ja nicht? Mhm. Stimmt. Mhm. Irgendwas bedrückt mhm. sie jedenfalls. Mhm. Komm, Hanni, wir gehen der Sache jetzt mal auf den Grund. Ja? Alles klar. Mhm. Wahrscheinlich ist sie jetzt auf ihrem Zimmer. Bis später, Mädels! Mhm. Ja. Viel Erfolg. Es dauerte nicht lange, bis die Zwillinge ihre Cousine aufgespürt hatten. Sie saß wie ein Häufchen Elend auf ihrem Bett und schien den Tränen nahe zu sein. Hanni und Nanni setzten sich besorgt zu ihr. Was war der armen Elli denn nur geschehen? Richtig krank sah sie eigentlich nicht aus. So, jetzt mal raus mit der Sprache, Elli. Was ist denn los mit dir? Hast du irgendwelche Sorgen? Du weißt doch, dass du uns alles erzählen kannst, oder? Vielleicht können wir dir ja helfen. Ach, mir kann niemand helfen. Ich habe mir das Ganze selbst eingebrockt. Und jetzt muss ich es auch wieder auslöffeln. Hm? Was hast du dir denn eingebrockt, Elli? Hast du Mist gebaut? Das kann man wohl sagen. Dabei wollte ich doch nur so berühmt wie Katie Penick sein. Also, ich verstehe nur Bahnhof. Dass du gern ein Popstar wärst, das wissen wir ja. Aber wo ist denn nun das Problem? Hm? Okay. Ich erzähle euch alles. Aber ihr dürft mit niemandem darüber reden, versteht ihr? Mit niemandem. Okay. Das Ganze ist so peinlich. Echt? So schlimm? Noch schlimmer. Also gut, meine Lippen sind versiegelt. Natürlich Ellie, kannst dich auf uns verlassen. Danke, Zwillinge. So. Ich war gestern bei einem Casting der Sendung Kometenstar. Oh. Ellie erzählte ihren Cousinen also die ganze Geschichte von ihrem heimlichen Auftritt bei der Casting Show und ihrem völlig unerklärlichen Erfolg bei der Jury. Anschaulich beschrieb sie, wie sehr sie unter ihrer Aufregung gelitten hatte und wurde dabei gleich wieder ganz grün im Gesicht. Und das Schlimmste war, dass ich vor lauter Aufregung vollkommen falsch gesungen habe. Ich schwöre euch, ich halte dieses Lampenfieber kein zweites Mal aus. Mein Traum vom Popstarleben ist ausgeträumt. Ich werde dich bei passender Gelegenheit an deine Worte erinnern. Ach, Jetzt lass doch mal, Nanni. Ellie geht es wirklich schlecht. Siehst du das nicht? Doch, natürlich. Trotzdem, Elli, das hättest du dir auch vorher denken können, dass das nicht so einfach ist. So, manchmal bist du echt naiv. Ach, Elli, komm. Ist ja schon gut, Elli. Wir helfen dir ja. Ja, natürlich. Ich verstehe nur nicht ganz, warum du so verzweifelt bist. Geh doch einfach nicht mehr hin. Die werden doch genug Mädchen haben, die sofort deinen Platz einnehmen würden. Aber das ist es ja im Kleingedruckten steht, dass ich mich dazu verpflichte, in allen Sendungen bis zum Finale aufzutreten, wenn ich weiterkomme. Ach so. Ich wusste, dass meine Eltern so einen Knebelvertrag nicht unterschreiben würden und deshalb... Und deshalb... Was? Na ja. Könnt ihr euch das nicht denken? Du hast doch oh. nicht etwa die Unterschriften deiner Eltern gefälscht? Was wäre mir denn anders übrig geblieben? Oh. Ich musste es einfach tun, versteht ihr? Ich wollte bei dieser Show unbedingt mitmachen. Und wenn ich mir das Kleingedruckte vorher durchgelesen hätte, dann... Kannst du uns das bitte etwas näher erklären? Ich muss da weiter mitmachen. Ich habe keinerlei Rechte an meinen Bild- und Tonaufnahmen. Die können von mir verlangen, was sie wollen. Ich bin denen sozusagen hilflos ausgeliefert. Oh ja. Und wenn dann auch noch rauskommt, dass ich die Unterschrift gefälscht habe. Jetzt erstmal ganz ruhig, Ellie. Wir finden schon eine Lösung. Ich schlage vor, dass wir morgen alle gemeinsam zu dieser Frau Planke gehen und ihr ganz vernünftig erklären, dass du dich getäuscht hast. Ich kann da unmöglich nochmal hingehen. Ach. Was mache ich denn, wenn die mir plötzlich ein Mikrofon vor die Nase halten und ich live im Fernsehen singen soll? Oh, dann beruhig dich, Ellie. Wenn du dich absolut nicht traust, dann, dann können wir ja auch alleine hingehen. Oder, Nanni? Ja, klar. Kein Problem. Wirklich? Das würdet ihr tun? Ja. Meint ihr denn, das bringt was? Ich habe schließlich einen Vertrag unterschrieben. Die sind bestimmt total sauer. Naja, Fragen kostet ja nichts. Mhm. Und sie will in ihrer Sendung doch sicher auch lieber Leute haben, denen die ganze Sache Spaß macht, oder? Sie wird uns schon nicht gleich den Kopf abreißen. Oh, danke, ihr seid lieb. Aber nicht vergessen, ja? Kein Wort zu niemandem. Nein. Das Ganze ist einfach nur peinlich. Hm. Und wenn Jenny das erfährt, dann zieht sie mich doch bis Weihnachten damit auf. Stimmt, das wäre ein gefundenes Fressen für Jennys spitze Zunge. Du lieferst ihr aber auch immer wieder neuen Stoff für ihre Attacken, Ellie. Natürlich verraten wir keinem etwas davon. Versprochen ist versprochen und wird niemals gebrochen. Genau. Hand des Absenders auf Ellis Knebel-Vertrag, wussten die Zwillinge genau, an wen sie sich wenden mussten, wenn sie ihre Cousine aus der misslichen Lage befreien wollten. Und so klopften sie am folgenden Nachmittag in der Chefetage des Fernsehsenders an die entsprechende Tür, um das Problem mit den Verantwortlichen der Castingshow persönlich zu klären. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, wir wollten eigentlich... Ja, eigentlich was! Ach, wir sind Nanni und Hanni Sullivan und würden gerne mit Frau Planke sprechen. Silvia Planke? Ja. ja. Wollt ihr etwa ein Autogramm? Ach, nein. Ja, das geht nicht. Wie seid ihr überhaupt hier hochgekommen? Hat euch der Pförtner nicht abgewiesen? Das werde ich umgehend klären. Mhm. Ohne Besuchererlaubnis ist diese Etage für Fremde ein absolutes No-Go. Autogrammjäger, das geht ja gar nicht. H Hören Sie, wir sind nicht wegen eines Autogrammwunsches hergekommen, mhm. sondern um mit Frau Planke ähm, hier über diesen Vertrag hier zu sprechen. Bitte. Lass sehen. Wie kommt ihr denn an den Vertrag von dieser Ellie Sullivan heran? Es bleibt ja alles in der Familie. Denn wir gehören ja auch zu den Was Sullivans. Was wollt oh. ihr? Also, ehrlich gesagt, würden wir das lieber persönlich mit Frau Planke besprechen, als mit Ihnen, äh, Frau Högemann. Da habt ihr leider Pech gehabt. An mir kommt ihr nicht vorbei. Also, Worum geht es? Hallo Bärbel. Ah, oh, du hast Besuch. Dann schaue ich später nochmal rein. Am besten nach dem Meeting. Äh, sind Sie nicht Silvia Planke, die Rapperin? So ist es. Wow. Geh ruhig schon, Sylvie. Ich kümmere mich um die beiden. Äh, Sie sitzen doch auch in der Jury der Castingshow, oder? Ja. Ja, das ist schon richtig. Aber das ist alles noch nicht offiziell. Die Show beginnt doch erst in zwei Wochen und es geht um unsere Cousine. Ellie Sullivan, sie hat gestern an dem Casting teilgenommen und ist wieder erwarten in den Recall gekommen. Wiedererwarten ist gut. Aber klar, ich erinnere mich. Diese Darbietung ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. <lacht> Wirklich einmalig und speziell. Mir reicht es jetzt. Entweder ihr sagt jetzt klipp und klar, was ihr wollt, Mädels, oder ich lasse euch vom Sicherheitsdienst entfernen. Ach. Unsere Cousine hat es sich anders überlegt. Sie möchte auf gar keinen Fall am Recall teilnehmen und von dem Vertrag zurücktreten. Ja, genau. Wie jetzt zurücktreten? Aus welchem Grund denn? Und hat eure Cousine keinen eigenen Mund zum Sprechen? Das ist so etwas faul. Ich glaube euch kein Wort. Doch, wirklich. Frau Planke, unsere Cousine ist vollkommen verzweifelt. Sie hat uns gebeten, mit Ihnen zu sprechen und sie zu bitten, sie aus der Castingshow rauszunehmen. Das Rampenlicht versetzt sie in Panik. Und jetzt ist sie vollkommen fertig. Sie will da auf gar keinen Fall mehr mitmachen und nur noch raus aus der Sache. Was <lacht> für ein Unsinn. Das ist doch nur Lampenfieber. Der Auftritt eurer Ellie war absolut charismatisch und hinreißend. Sie hat eine einmalige Bühnenpräsenz und ist für eine Castingshow wie geschaffen. Ein Naturtalent ohne Gleichen. Aber sie hat uns wirklich dringlichst gebeten. Also, wenn ihr eure Cousine wirklich gern habt, dann solltet ihr sie unbedingt ermuntern, diese Gelegenheit, ein Star zu werden, wahrzunehmen und bei unserer Show mitzumachen. Diese Chance kriegt sie so schnell nicht wieder, wenn überhaupt. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ja, das klingt ja auch alles ganz großartig, Frau Planke. Aber Elli hat sich bereits entschieden. Da ist nichts zu machen. Richtig, nichts zu machen. Die Unterschrift ihrer Eltern auf diesem Vertrag ist rechtsgültig und die Widerrufsfrist ist bereits abgelaufen. Und somit hat sich eure Cousine den Bedingungen zu stellen. Wobei ich immer noch meine Zweifel habe, ob das alles der Wahrheit entspricht, was ihr da fasst. Also, na hören Sie mal! Wir ihr zwei, ihr seid doch auch ganz schicke Dinger. Wer sagt mir denn, dass ihr eure Cousine nicht ausboten wollt, um selbst an diese begehrte Trophäe zu kommen? Also darauf gehen wir gar nicht ein. Hören Sie, Frau Planke, Ihnen ist doch auch nicht geholfen, wenn Sie eine Kandidatin in Ihre Show holen, die das Ganze gar nicht mehr mitmachen will. Deshalb flehen wir Sie inständig. Und Sie einmal ganz vernünftig miteinander reden, ja? Erstens. Frau Planke sitzt in unserer Show zwar in der Jury, aber sie hat absolut kein Mitspracherecht an den vertraglichen Verhandlungen. Deshalb könnt ihr euch das Bitten und Flehen getrost abschminken. Zweitens, die Eltern eurer Cousine haben den Vertrag unterschrieben. Er ist unantastbar. Und drittens, auch ich habe das Videomaterial von Ellis Auftritt gesichtet. Phänomenal. Sie ist fantastisch und wird deshalb an unserer Sendung teilnehmen. Und es geht bitte. Ich habe mit Frau Planke noch etwas zu besprechen. Aber könnten Sie nicht. Ah, wirklich. Ende. Zero. Keine oh, Zeit mehr. Oh, naja, also dann. Komm, Nani. Tut mir wirklich leid, ihr zwei. Das glaub ich doch jetzt alles nicht. Oh, diese Frau Högemann, die. Die ist ja kälter als Eis. Ah. Wie die uns behandelt hat. Und da werden wir uns die Zähne ausbeißen, Hanni. Tja. Und was machen wir jetzt? Oh, mir ist eher heiß. Das regt mich so auf. Sieh mal, hier ist eine Toilette. Also, ich brauch mal kaltes Wasser ins Gesicht. Okay, ich warte hier. Hm. Nanni betrat den Waschraum. Sie hörte leise Frauenstimmen, die sich offensichtlich auf der Toilette unterhielten. Sie wollte gerade das Wasser andrehen, als sie das Wort Kometenstar hörte. Sie verharrte mucksmäuschenstill. Mit dieser entsetzlichen Kandidatin ist der Erfolg quasi schon ein Selbstgänger. Ich wette, je länger der Kometenstar läuft, desto nervöser wird dieses Mädel werden und umso schlechter wird sie singen. <lacht> Dabei war ihre Vorführung ohnehin schon kaum zu toppen, deshalb muss sie in der Eröffnungsschau auch unbedingt noch einmal exakt diesen Titel singen. Du meinst Happy? <lacht> genau den! Das wird die Blamage! Unsere Einschaltquoten werden durch die Decke gehen. Das bringt uns erheblich mehr Geld und neue Werbekunden ein, als eine wirklich gute Sängerin. Oh, tja, nach dem Vertrag kommt sie auch nicht mehr raus. Da muss sie jetzt durch. So hat sie sich ihre Berühmtheit sicher nicht vorgestellt. <lacht> das haben unsere Anwälte wirklich sehr geschickt gemacht. Wenn die Kandidaten schon vor dem ersten Casting eine Einverständniserklärung abgeben, können wir die absurdesten Auftritte herrlich vermarkten. Und sie kann sich nicht dagegen wehren. Oh, entweder sie singt oder ihre Eltern müssen den geschätzten Verdienstausfall des Senders tragen. Tja, das kommt davon, wenn man sich das Kleingedruckte nicht durchliest. <lacht> Wir sollten aber schon mal eine Großpackung Ohrstöpsel besorgen. Bei dem wir Krächze bekommen unsere armen Jurymitglieder sonst womöglich einen Hörsturz. <lacht> Dann bestell doch auch gleich Sonnenbrillen mit. Den Anblick dieser zittrigen Vogelscheuche, die sich für ein Supermodel hält, kann man ungefiltert ja kaum ertragen. Was? Die haben von Elli geredet. Was ja, ist das denn? Nanni eilte nach draußen, wo Hanni vor der Tür in der Sonne stand. Geschockt von so viel Boshaftigkeit zerrte sie ihre Schwester von dem Gebäude des Senders weg in einen nahegelegenen Park. Dort wiederholte sie aufgeregt die bissigen Kommentare, die sie mit angehört hatte. Fassungslos saßen die Zwillinge auf einer Bank am Wegesrand, und versuchten ihre Gefühle in Worte zu fassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja sowas von hinterhältig. Ja. Ich meine, ich wusste ja, dass die Kandidaten in solchen Fernsehshows nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst werden, aber, aber das ist das ist doch Betrug, du oder? Du sagst es. Die verdienen Ach. ihr Geld mit den naiven Fantasien junger Mädchen, die noch keinerlei Erfahrung mit dem Geschäftsleben haben und alles unterschreiben würden. Nur um berühmt zu werden. Ja. Und in den Hochglanzmagazinen, die Elli ja so liebt, wird ihnen noch dazu eine glitzernde Welt voller Reichtum und Anerkennung vorgegaukelt. Und ja, alles in Ordnung ist, wenn du nur die neueste Frisur und die tollsten Klamotten hast. Jetzt stell dir nur mal vor, Elli wäre mitgekommen und hätte das alles mit anhören müssen. Ach, lieber nicht. Die Arme wäre am Boden zerstört. Mhm. Sie ist doch sowieso schon so dünnhäutig und unsicher. Von dem Schlag erholt sie sich so schnell nicht. Oh Mann, diese Leute machen sich überhaupt keine Gedanken, was sie da mit einem jungen Mädchen antun. Aber was machen wir denn jetzt bloß? Wir können unmöglich zulassen, dass Ellie derartig zum Gespött gemacht wird. Ja. Ich habe keine Ahnung. Der Fernsehsender hat ja diesen Vertrag extra so formuliert, dass man nicht mehr rauskommt. Ja, wir müssen uns unbedingt was einfallen lassen. Ja, du hast recht. Wir reden heute Abend mit Ellie und äh, überzeugen sie davon, dass wir zumindest den engsten Freundeskreis einweihen müssen. Ja. Und zwar, ohne ihr von dem Gespräch zu erzählen, das ich belauscht habe. Natürlich nicht. Oh Mann, die arme Ellie. Sie tut mir so leid. Ja, mir auch. Aber Mitleid hilft dir jetzt nicht. Wir brauchen einen Plan. Und zwar schnell. Du sagst das. Hm. Na los, dann komm. Wir nehmen den Bus zum Lindenhof. Ja, liebe Cousine. Hani und Nani, da seid ihr ja endlich. Und? Wie ist es gelaufen? Tja. Oh nein. Sagt besser nichts. Man sieht euch euren Misserfolg ja schon von weitem an. Wir mhm. kommen besser erst mal rein. Ja. Mhm. Tja, wir haben tatsächlich keine guten Nachrichten, Elli. Mhm. Oh, ich hab's geahnt. Die wollen mich nicht aus dem Vertrag lassen, stimmt's? Mhm. So ist es. Diese Frau Högemann. Wir nennen sie ab jetzt nur noch den Eiswürfel. Ja, die für die Show da verantwortlich ist, ist ein absolut skrupelloses Frauenzimmer. <lacht> für sie besteht nicht der geringste Grund, dich nicht in der Show auftreten zu lassen. Aber Keine ich... Keine Chance. Sie will dich unbedingt in der Show dabei haben. Aber das geht nicht. Tja. Ich werde dort ums Verrecken nicht auftreten. Eher stelle ich mich freiwillig im Kaufhaus hinter die Käsetheke und mache mich dort zum Gespött aller Schülerinnen, als vor einer ganzen Fernsehnation. Tja, du kannst dich gern auch noch hinter die Käsetheke stellen, liebe Cousine. Aber selbst das wird dich nicht von deinen vertraglichen Verpflichtungen des Fernsehsenders befreien. Ach, hör auf! Ich will das nicht hören. Ach. Was machen wir denn jetzt? Also... Wir werden wohl nicht darum herumkommen, auch unsere besten Freundinnen in die Sache einzuweihen, um mit ihnen gemeinsam einen Schlachtplan oh, zu erörtern. Nein. Verstehst du? Ich finde, das ist keine besonders gute Idee, Zwillinge. Hast du denn einen besseren Vorschlag? Na siehst äh. du, lass mich und Nanni nur machen. Wir werden das Boot schon schaukeln. Das sind ja tolle Aussichten. Ihr wisst doch, wie schnell ich seekrank werde. Mir ist jetzt schon speiübel. Hanni und Nanni beschlossen ihre Freundinnen nach dem Abendessen, zu einer geheimen Sitzung in der Aula zusammenzutrommeln. Doch während des Abendessens ahnten diese noch nichts von den Plänen der Zwillinge. Und so geriet Elli in eine recht prekäre Lage. Oh, Mensch, Elli, sag mal, was ist denn mit dir? Du machst dir ja ein Gesicht, als stellen uns morgen eine hauermäßige Mathearbeit bevor. Das ist ja furchtbar. Lass gut sein, Hilda. Mir ist nur ein wenig übel. Und immer noch oder schon wieder? Ach. Gibt es dafür irgendeinen speziellen Grund? Dann spuck hm. ruhig aus. Äh, bitte nicht wörtlich nehmen. <lacht> <lacht> ja, ja, reißt oh, oh. ihr nur eure Witze. Okay, Au, war da kommt die Roberts. Oh. Hab ich mich verhört, oder geht es dir tatsächlich übel, Elli? Du bist ja leichenblass um die Nase. Ähm, es ist nichts, Frau Roberts. Alles alles ist bestens. Na, das scheint mir aber nicht so zu sein. Und dein Abendbrot hast du auch nicht angerührt. Am besten gehst du gleich zur Hausmutter. Und die wird dir eine Medizin verabreichen. Und Ach, das ist alles nicht nötig, Frau Roberts. Mhm. Äh, wir waren vorhin nur mit Elli unten im Dorf. Mhm. Und da hat sie sich im Café wohl nur ein Stück Tarte zu viel gegönnt. Mhm. Und wie jetzt? Ihr wart vorhin mit Elli im Dorf? Mhm. Seid ihr beide heute Mittag nicht zu zweit losgezogen, Zwillinge? Ähm, ich hätte schön können. Deine Adleraugen haben dich nicht getäuscht, Jenny. Aber Elli war schon vorher losgezogen, wegen... Was war das jetzt noch wegen... Ja, wegen der Ohrclips, ja, die ich umtauschen wollte. Ja. So war's. Torte also. Da bin ich ja beruhigt. Und ich dachte schon, wir müssten dich auf die Krankenstation bringen. Übermut tut selten gut. Schreibe dir das vor dem nächsten Kaffeebesuch besser hinter die Ohren, Elli. Darauf können Sie sich verlassen, Frau Roberts. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ein Stenny, hast du denn nicht gemerkt, dass wir zu einer Notlücke gegriffen haben? Nee. Wir wären beinahe aufgeflogen. Naja, ist ja schon gut. Ihr habt ja zum Glück noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Aber was ist denn überhaupt los? Könnt ihr uns mal aufklären? Ja, das hatten wir ohnehin vor gut, okay. Nach dem Abendbrot, geheimes Treffen in der Aula. Mhm. Ja, verstanden. Und jetzt kein Wort mehr. Mhm. Die Roberts blickt ständig zu uns rüber. Ja, okay. darauf fanden sich die Freundinnen in der Aula ein. Nanni berichtete den Mädchen ausführlich, was geschehen war, seit Elli Klamm heimlich am Casting des Kometenstar teilgenommen hatte und in den Recall gewählt worden war. Nur das gemeine Gespräch zwischen den beiden Frauen, das sie im Waschraum des Fernsehstudios mit angehört hatte, behielt sie für sich. Die Zwillinge hatten sich geschworen, niemandem davon zu erzählen. Und ich sage euch Mädels, als wir aus dem Büro von diesen Eiswürfeln kamen, also ich meine, Frau Högemann, mhm. da hatte ich am ganzen Körper Gänsehaut. Mhm. Ich musste mich erstmal in der Sonne wieder aufwärmen. Oh. Tja, die hat uns im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt abblitzen lassen. Ja. Und anhand dieses Vertrages kündig diese Fernsehfuzzis jetzt einfach zwingen, so lange mitzumachen, wie es ihnen passt. Mhm. Na, das ist ja eine schöne Misere. Ja. Aber du hast die Unterschriften deiner Eltern doch gefälscht, Ellie. Und somit ist der Vertrag doch völlig wertlos. Aber das darf niemand erfahren. Hörst du, Jenny? Ja. Wenn meine Eltern das Spitz kriegen, wäre die Hölle los. Oh, na ja. hm. Könnt ihr euch nicht irgendetwas anderes Schlaues einfallen lassen, wie ich diesen Vertrag irgendwie umgehen kann? Hm. Naja, ich bin natürlich kein Jurist, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein großer Fernsehsender seine Verträge von einem Anwalt auf genau solche Schlupflöcher überprüfen lässt. Ja, ja, die wissen ja schon, warum sie die Casting-Teilnehmer schon vor dem ersten Probeauftritt unterschreiben lassen. Ja. Also wirklich, Ellie. du wolltest doch so gerne ein berühmter Star werden. Genau. Und jetzt, wo du auf dem besten Weg dazu bist, ist es auch wieder verkehrt? <lacht> Ich habe eben gemerkt, dass mir das Bühnenleben nicht zusagt. Ach, ich finde auch nicht, dass ich besonders gut gesungen habe. Ich war viel zu aufgeregt. Ach, scheint Ihnen vollkommen egal zu sein, ob jemand nun gerne auf der Bühne steht oder nicht. Ich verstehe irgendwie nicht, was Sie davon haben, jemanden zu zwingen, der gar nicht mitmachen will. Na, ja, das ist mir auch echt ein Rätsel. Hm. Hey, wenn du einfach krank wirst, sodass du nicht auftreten kannst, Elli. Tja, das Ach, fällt leider auch aus. In dem Vertrag steht nämlich, dass sie dann von einem Arzt untersucht wird, den der Sender bestimmt. Oh, genau. Da fliegt sie doch sofort auf. Ach. Es sei denn, ich bin wirklich ernsthaft krank. Oder verletzt. Oh, komm jetzt nicht ich auf dumme Gedanken. Mal. Uns fällt schon etwas ein. Ja, klar. Du kennst doch unser Motto. Einer für alle und alle für ja. einen. Ja. <lacht> alle für einen. Das ist doch die Idee! Hä? Was meinst du, Fis? Na, wie wäre es denn, wenn wir einfach alle mitmachen bei diesem Casting? Ja. ja! Dann wäre Elli nicht mehr so alleine und sie hätte ihren Vertrag erfüllt. Oh, ach, das ja. klingt ja soweit ganz gut, Fis. Aber ich kann doch überhaupt nicht singen. Oh. Und so einen Knebelvertrag unterschreiben werde ich auch nicht. Ach, musst du auch gar nicht, Jenny. Elli bringt einfach ihre Band mit. Die, die... Lindenhof Singer. Wow, das klingt gut. Wir fünf kommen im letzten Augenblick auf die Bühne und, und Ellie stellt uns bei laufender Kamera vor. Ja, Ellie! Also Lindenhof Singer. Ja, das kommen wir doch mit links. Ähm, schließlich haben wir doch auch schon mal bei dem Benefizkonzert von Roy Bernhard mitgesungen. Ja. ja, Hallo, Ellie. Das, das würdet ihr wirklich für mich tun. Na klar, mhm. Ellie! Lieber sich zu sechs blamieren als allein. <lacht> ja. Und wenn wir alle gemeinsam singen, gibt das viel mehr her. <lacht> oh, das vergesse ich euch nie. Und ich hatte solche Angst davor, dass ihr euch über mich lustig macht. Hm. Vor allen Dingen du, Jenny, oh. mit deiner spitzen Zunge. Oh, ich gebe zu, die Versuchung war da. <lacht> Aber damit warte ich, bis wir die ganze Sache hinter uns gebracht haben. Na, das sind ja tolle Aussichten. Ach Unsinn, Elli, das war doch nur Spaß. Es war wirklich sehr mutig von dir, uns um Hilfe zu bitten. Das rechnen wir dir ganz hoch an. Genau. Und außerdem hast du uns damit ein neues Abenteuer beschert. Ja. Einen Auftritt im Fernsehen. Genau. Bliebe nur noch die Frage zu klären, welchen Song wir uns für dieses Event aussuchen, Mädels. Tja, da sind uns leider, genauer gesagt Ellie, von der Redaktionsseite aus bereits Daumenschrauben angelegt worden. Wie? Wie meinst du denn das, Hanni? Naja... Äh, durch einen Zufall äh, konnten wir belauschen, dass den Machern dieser Castingshow Ellies Beitrag so gut gefallen hat, dass sie diese Performance unbedingt noch einmal zur Auftaktssendung präsentieren soll. Was? Das ist ja entsetzlich. Mhm. Äh, dieser Song macht mich bestimmt nicht happy. Ach. Den nochmal singen zu müssen, das wird mich umbringen. Ach, so ein Quatsch. Der eignet sich doch ideal für eine Gruppenperformance mit unterschiedlichen Stimmen. Uh, der ist doch geradezu für uns gemacht. Ach, also für ich weiß auch doch. nicht. Mensch, oh. meine Englischkenntnisse sind auch nicht gerade der Burner. <lacht> <lacht> Rückzieher werden nicht akzeptiert, Hilda. Die Sache wird jetzt durchgezogen. Genau, das ist die richtige Einstellung, Jenny. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass das ein Riesenspaß Spaß wird. Wir beginnen am besten heute schon mit den Proben. Den Liedtext kenne ich auswendig. Also werde ich ihn aufschreiben und mhm. ihn fotokopieren im Lehrerzimmer. Schließlich muss unser Auftritt ja ein absolutes Highlight werden. Ja, klar. <lacht> am meisten freue ich mich während unseres Auftritts auf das blöde Gesicht von dieser arroganten, unverschämten Frau Högemann. Ja. ja. <lacht> Für die wortgewandte Jenny war es nicht weiter schwer, fünf Eintrittskarten für die Eröffnungsshow des Kometenstar zu organisieren. Sie gab sich der Sekretärin der zuständigen Redaktion am Telefon als Leiterin von Ellies Fanclub aus, der ihren Idol während des Auftritts moralische Schützenhilfe leisten wollte. Und das war ja noch nicht einmal gelogen. Mit diesen Tickets gelang es den Mädchen am kommenden Dienstag, ihre völlig verunsicherte Mitschülerin zu dem großen Event ins Fernsehstudio zu begleiten. Eine Stunde vor der Aufzeichnung standen die Freundinnen mit den übrigen Teilnehmern der Show in dem Aufenthaltsraum, als Frau Högemann plötzlich hereinplatzte. So Leute, gleich wird's ernst. Alle Interpreten kommen jetzt mit mir hinter die Bühne. Dort werdet ihr alle Instruktionen für den Showablauf erfahren. Alle anderen bitte ich in den Zuschauerbereich. Dort werden euch die Plätze zugewiesen. Und, bitte? Okay. Los Mädels, wir nehmen unsere Plätze ein. Moment ich mal, genau. Moment mal. So, euch kenne ich, ich doch. Ihr seid doch vor ein paar Tagen bei mir im Büro gewesen. <lacht> Na, ja, so ist es Frau Högemann. Aber wir haben jetzt leider keine Zeit mehr für Sie. Wir sollen doch jetzt platziert werden. Ja, ja, ja, geht nur. Ich bin ja nur froh, dass ihr eure Cousine doch noch zu ihrem großen Auftritt überreden konntet. Mm. Das nenne ich wahre Freundschaft. Kommt, Mädels! Oh, Auweia! Ja. Oh, ihr habt ja schon fast untertrieben, Zwillinge. Dieser Eiswürfel hat ja eine völlig unangenehme Ausstrahlung. Hm. So was würde ich mir nicht freiwillig in meine Limo tun. Also, noch mal kurz zu unserem Programmablauf. Sobald Ellie die Bühne betritt, machen wir uns bereit und treten dann wie selbstverständlich dazu. Wir müssen uns ihr Mikro für die Strophen ja nacheinander teilen, aber das haben wir ja x-mal geprobt. Die Chorsätze schön laut singen, dann hört man sie auch ohne Verstärkung. Na? Alles klar soweit? Ja, klar. Na dann, Hals- und Beinbruch, Mädels. Wir rocken die Show! <lacht> Nachdem die Mädchen ihre zugewiesenen Plätze eingenommen hatten, betrat ein Mann die Bühne, der die Zuschauer mit lockeren Sprüchen und einigen Witzen auf die nahende Show einstimmen sollte. Doch keine der fünf Schülerinnen konnte sich auf die Darbietung konzentrieren. Sie waren einfach zu aufgeregt. Hoffentlich klappte alles so, wie sie es geplant hatten. Und dann war es endlich soweit. Die Aufzeichnung der Show begann. Nachdem sich die Jury vorgestellt hatte, betraten die Nachwuchskünstler nacheinander die Bühne und präsentierten dem Publikum ihre jeweiligen Songs. Und schließlich war Ellie an der Reihe. Und nun, verehrte Zuschauer, kommen wir zu unserer sechsten Interpretin des Abends. Heißen wir Ellie Sullivan mit einem kräftigen Applaus. Willkommen. Hallo Ellie. G guten Abend. Na, du hast dich ja heute Abend so richtig in Schale geworfen. Der absolute Hingucker. Na, na ja, man tut, was man kann. Na, das ist genau die richtige Einstellung. Wenn deine Gesangskunst genauso beeindruckend sein sollte wie dein Outfit, dann sollte eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Für welches Lied hast du dich denn für den heutigen Abend entschieden? Also, wir möchten gerne Happy singen. Ein toller, wenn auch recht schwieriger Song. Nur... Äh, Wen meinst du mit wir? Na ja, für meine Performance habe ich meine Gruppe mitgebracht. Ellie and the Lindenhof Singers. Los Mädels, das ist unser Stichwort. <lacht> Fünf weitere Interpretinnen? Da bin ich nun wahrlich überrascht. Und Überraschungen gehören sozusagen zu unserem Markenzeichen. <lacht> genau. Nun gut, angesichts solch bezaubernder Damen. Geb ich mich gern geschlagen. Das darf <lacht> ja wohl nicht wahr sein. Das ist gegen die Abmachung. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Oh, Fire. Sählt euch das Gesicht des Eiswürfels an. Na dann, Musik up. But seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she is here. You can take a break. Oh. Hot air balloon that could go to space With the air like a dunno care baby by the way Because I'm happy let along if you feel like a room without a room Because I'm happy that belong if you feel like happiness is a truth Because I'm happy that along if you know what happiness is Alone, like Für die Lindenhof-Mädchen war dieser Auftritt ein unbeschreibliches Erlebnis. Während die Redakteurin, Frau Högemann, sich wutentbrannt die Haare raufte, weil Ellis mangelnde Gesangskunst nun überhaupt nicht mehr herausstach und somit ihr Konzept, Ellis Blamage in den Mittelpunkt zu rücken, vollends in die Hose gegangen war, hatten die Mädchen einen höllischen Spaß. Und gaben right. wirklich alles. Because I'm happy law, if you feel like a room without Because I'm happy that belong if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy that if you know what happiness is to Because I'm happy that if you feel like that's what you wanna do. Applaus für diese Darbietung. Vielen, vielen Dank. Tret Sie nun bitte vor, um das Urteil unserer Fachjury zu hören. Aber gerne doch. Sylvie, möchtest du anfangen? Also, meine lieben Mädchen, erstmal vielen Dank für euren Auftritt. Man sieht, dass ihr euch große Mühe gegeben habt. Jedoch fürchte ich, dass ihr für unsere Sendung nicht geeignet seid. Es tut mir leid. Aber von mir bekommt ihr leider kein Ja. Na, da bin ich aber froh. <lacht> da, da muss ich leider zustimmen, Sylvie. Es, es gehört mehr dazu als reine Fleißarbeit. Von mir gibt's ein Nein. Und ich schließe mich an, auch wenn ihr durchaus nicht untalentiert seid. In dieser Sendung werden nur die Allerbesten genommen. Ich sage ebenfalls Nein. Damit gibt es ein einstimmiges Urteil. Es tut mir leid, Mädchen, wenn ihr nun bitte wieder zurück hinter die Bühne geht. Oh, wirklich schade, dass es nicht geklappt hat. Aber vielen Dank, dass wir mitmachen durften. Ja, ja vielen Dank. Dank. <lacht> Erleichtert packten die Mädchen ihre Sachen zusammen. Vor allem Elli wollte so schnell wie möglich verschwinden, bevor die Jury es sich noch einmal anders überlegte. Doch plötzlich stand die eisige Frau Högemann in der Tür. Na, das war ja wohl nichts mit euch, was? Ich habe schon lange nicht mehr so ein dilettantisches Gekrächze gehört. Na, hören Sie mal! Nun werden Sie nicht gleich beleidigend. Oder ist das Ihr ganz normaler Umgangston? Was? Sollte... Unverschämtheit! Na, das war ja nicht anders zu erwarten. Ich muss euch leider sagen, dass sich unser Team entschieden hat, die Aufzeichnung eures Auftritts nicht mit in die Show zu nehmen. Tut mir leid, ihr werdet euch also nicht selbst im Fernsehen bewundern können. Ach, wie furchtbar! Dabei hatten wir uns schon so gefreut! Ja! ja. Äh, ja. Äh, und zu dir, Ellie. Ellie Sullivan, du kannst von Glück sagen, dass die Jury heute so milde gestimmt war. Normalerweise erlaubt dein Vertrag nämlich keine Änderungen in letzter Minute, The Lindenhof Singers. Das war so nicht abgesprochen. Na, Ellie hat uns bereits von diesem Knebelvertrag erzählt. So etwas sollte verboten werden. Mhm. Tja. Ist aber nicht verboten. Wie dem auch sei, würden Sie uns nun bitte aus dem Weg gehen? Wir würden mhm. Ihre heiligen Hallen jetzt nämlich gern verlassen. Ja. Genau. <lacht> Auf nimmer Wiedersehen, die Dame. Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu reden? Lasst euch hier bloß nie wieder blicken und eine Karriere als Pop. Da, könnt ihr euch ein für alle mal abschminken. Ich habe nämlich Beziehungen. Wir sind untröstlich. Und tschüss. Tschüss. tschüss. Winke, winke. Tschüss. Ausgelassen liefen die Mädchen die Straße entlang zur Haltestelle, um den Bus zurück zum Lindenhof zu nehmen. Elli war wie ausgewechselt. Man sah ihr die Erleichterung förmlich an der Nasenspitze an. Oh, oh, Mann, ja. Ja. Mensch, seht euch Elli an. Endlich ist sie nicht mehr grün im Gesicht. Ja. Ich bin oh, ja Mensch. so froh, dass wir das hinter uns haben. Ich finde, wir waren gar nicht mal so schlecht. Stimmt, das finde ich auch. Aber zum Glück nicht gut genug für den Kometenstar. Oh. Oh, ich möchte nie wieder vor einer Fernsehkamera stehen. Na, dann hast du ja durch diese Erfahrung etwas gelernt, liebe Ellie. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber es glänzt auch nicht alles, was Gold ist. Schön. Und vor allem geteiltes Leid. Das ist halbes Leid. Ja. <lacht> dir uns auch nichts passieren Du verstehst meine Sorgen weil dir bin ich geboren Ich schenk dir mein Vertrauen auf mich kennst du baue